Mendialdea, Mendial naldea, Mendial naldea, naldea, naldea, naldea, Menxe gaituzuue beste behin ere mendealdea martzar iseneko atal honetan igarkizuen txokoa dakizunez, Lehennik eta behin aurreko irratzaioaren Igarkizunen erantzun zuzenak entzuteko parada izango dugu, eta beti bezala, gaurko hiru proposaen berri hiru igarkizun berri Geen eguneko e, mendialdea martxan atala, Xabi de Carlorekin hasi ginen eta hauek proposatuz egizgun. Goazen entzutera Xabi de Carlo. Bia ma eta bia laba. Ongi senbatuz gero ez diralahu. Norzuk dira? Bueno, orionak Xabi de Carlo ba oso hasmatzun ederra eta honen erantsu zuzena hente duzue. Amona, Ama eta laba. hiru pertsona dira, bino sirudian, lau sirela oso ongi asmatu duzue guazen urrenguarekin. Kasu honetan Xabi Torroza Herria da, baina ez du etzeri. Izen ugariaren iragarkiak daude. Baina ez dute erantzungo gure gehi du. Pista. Leku hicia da. Eta ze leku sitz egiten ari gara Horaintxe bertan jakin godu gu Ilerria nauski baietz eta orain jerairen txanda goazen jerairen txutera Aita handiaren zeme alabak amabia nahi arreba egutegian gauzkazu udan naiz. neguan udazken Naiz u da berrian, zore berrien aurrean. Eta zertaz ari da jerai... I, jabeteak hau da jerai den prokozamenaren Eta aurrera goaz gaurko igarkizun berriekin, kasoretan julenen eskutik. Entzun, entzun! Zer dela eta zer da Udaberrian dotore apaindurik eta neguan bilusik dabilena? Berrriro dugu julen... Zer dela eta zer da Udaberrian dotore apaindurik eta neguan bilusik dabilena? Eta iraia albari heldu zaio peretsan da, Berazgo zen iraiaari enzutera? Zuri zuria. Ez da papera. Berde berdea? Ez da muskerra, bizarrak baditu, ez da gizona Iraia ere berriz entxuko dugu Zuri-zuria, ez da papera, berde-berdea Ez da muskerra, bizarrak baditu, ez da gizona Eta gaurko azken igarkizuna, azken proposamena, enzuzen ere Jonen eskutik, guazen, Jon entxutera Tende, tente da bil, altkandora zuri zuriarekin, jaka beltzarekin eta dotore biltzen dira uretan ere. Zer da? Herriroen txungo dugu joanen igarkizuna. Tende, tente da bil, altkandora zuri zuriarekin, jaka beltzarekin eta dotore biltzen dira uretan ere. Zer da? Beno eta hau izan da guztia gaurko mendialdea martsan izaneko atal honetan eta horrengo aztelenean igarkizun gehiagorekin adi, azken mendialdea martsan izeneko atalaren saioa e, izanen da, beraz, e, ez galdu eta disfrutatu. Azte buruna pasa!